Завмерли, розглядаючи бойовий Ларичин трофей. Боляче? – питає зняковіла Лара. А як же? – радісно відказує Ельміра. То молочний зуб, каже Юлька. Він сам випав. У мене вчора теж випав, я його язиком розхитала. Дістала з кишені носовичок, розмотала, виклала на долоню і свою дорогоцінність. Схилились, порівнюючи, чи то молочний, чи справжній дорослий. Поки роздивлялися, Лара швиденько і собі розхитала бічний зубчик. «Чого не зробиш заради справедливості?» «А ще зрозуміла, не боляче!» «Бреше, Ельмірка! Отже, складу злочину немає!» «Ось!» – виклала на Ельчину долоню і свій уламок дитинства. Забули про бійку. Три зубчики лежали на долоні в Ельміре, ніби пророкували їй далеке стоматологічне майбутнє. Почали порівнювати чий кращий, біліший та рівніший – але всі були так собі, кривенькі. «Мишам кинемо, – каже Юлька, – нехай принесуть нам краще!» Зробили, як бабусі вчили, стали в ряд, кинули поза спини свої молочні, «Мишка, мишка, візьми зуб поганий, принеси золотий, завтра виростуть золоті!» І заспокоїлись. На тому й розійшлися по домівках, забувши про братів. Адже соромно згадувати, «Та й навіщо їм такі брати?» «Краще вже золоті зуби!» Засинали, уявляючи, як на ранок прийдуть до школи з осяйними посмішками. Як у продавчині з овочевого, у тітки Васьки. «Красиво!» Наприкінці четвертого класу до трійці прибилася Сусанна. Дійсно прибилася, адже тоді, в той день, за нею мчало двоє. Васька-какаська і його вірний панас, Віталька-панасюк, кричали без опину «Жит, жит, повірьовачки, біжит!» Сусанна дійсно бігла. Але не повірьоватці, а ніби по краю леза. І відчувала, як з її п'ят скапує справжня кров. Бігти не було куди, хіба за стіну спин тієї трійці, що йшла попереду. Вона й забігла, ні на що не сподіваючись. І тоді Лара показала себе у всій красі. Вийшла наперед, просто назустріч какасті, котрий був вищий за неї на півтори голови і з усього розмаху штовхнула кулаком у живіт. «Вона така, Лара Стадниченко». Василь склався вдвічі, став маленьким і тихо заскаволів. Юлька ж підцікла ногою Вітальку, і той з усього розгону покотився по асфальту. Ельміра міцно взяла Сусанну за руку і та припинила тримтітим. Потім вони йшли, весело підстрибуючи, вже в чотирьох, Взявшись за руки, Мов, виконували танець маленьких лебедів. З тих пір вони грають в три мушкетери, якими захоплюється Лара. Читає їм голос, поки ще забороненого для їхнього дитячого розуму, так вважають батьки, дюма. Спочатку довго з'ясовували, кому ким бути. Ледь не побилися, ніхто не хотів бути Портосом. Вимірювали талії по міліметру. Ельміра програла, отже Ельміра Портос. Роз'їлася на пахлаві, нічого не вдієш. Звісно, Дартаньян Лара. Тут без жодних суперечок, адже вона так фехтує лінійкою, що всі хлопці в класі ходять в сенцях. А то Сусанна. Вона на чотири місяці старша за всіх, тобто мудра і завжди знає, як діяти. Юльці дістався Араміс. Тут уже без варіантів. Така ось непереможна четвірка організувалася. Хотів примкнути п'ятим Сеня водолаз, але схибив, пішов до Васьки-какаськів-прислужники. Вони йдуть до річки, збирати равликів, кришталеві келихи, котрі Альміра з серванту. Сервант гірка. Юрка спочатку не знала, що воно таке. У її батьків глуха стінка. Сто разів питала і чула у відповідь, що це... Це, ну... Схоже на маленький скляний палац, з люстерком, в якому все подвоюється. Дванадцять келихів перетворюється на двадцять чотири, і все сяє. Дуже просила. «Покажи!» «Давай колись! Не повіримо, поки не побачимо!» Підначувала Лара, чудово знаючи, що батьки Ельміри не полюбляють, коли чужі діти вештаються по хаті. Але одного разу Елька підморгнула всім трьом, мовляв, пішли. Їх немає. І вони пішли роздивлятися кришталеву гірку. Це дійсно було якесь диво-дивовижне. палац зі скла і рожеве дерево, лискуче як мед. Юлька навіть лизнула дерев'яну загугулину на дверцятах. Лара розсміялася, а Ельміра сказала, що вона зробила те саме, коли вперше побачила. Сусанна мовчала. Сервант в її родині був не гіршим. За склом стояли кришталеві келихи, схожі на корони, і ваза з товстого чеського скла, висока, як ковпак. Вони обережно розсунули скляні стулки, і Ельміра наділа вазу Ларі на голову. Ваза важка, але так гарно світиться на сонці. Можеш побути королевою, дозволяє Ельміра. Лара шаленіє від такої пропозиції.